و كل بدعة ظلالة و كل ظلالة في النار. Ma'ashirah Muslimin wal Muslimat. Tapa mendengar radio Ibnul Qayim FM. Baik yang mendengarkan secara langsung. Atau yang melalui streaming Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmat Dan kenikmatannya kepada kita seluruhnya Dan melindungi kita dari berbagai hal-hal yang membaratkan Yang membawa kepada kesengsaraan hidup di dunia Demikian pula di akhirat Alhamdulillah Pada sore hari ini Hari Jumat Hari yang ke-22 Ramadhan Tahun 1441 Hijriah Yang bertepatan dengan tanggal 15 Mei tahun 2020. Yang ini menunjukkan bahwa kurang lebih satu pekan lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan di tahun ini. Bagi kaum mukminin, bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat mulia, merupakan saat-saat dan kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih pahala sebesar besarnya. menanti bulan Ramadhan merupakan hal yang senantiasa dirindukan sehingga hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadhan hendaknya kita memanfaatkan sebaik mungkin dengan memperbanyak ibadah Pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula kita melupakan doa untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan lebih terkhusus bagi kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah terkena dampak dari covid-19 semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberi kesembuhan kepada mereka dan semoga Allah jalla wa ala menjadikan wabah yang menimpa ini menjadi sebab kafarah yang menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan semoga. Yang lainnya tetap diberi kesehatan. Dan diberi taufik. Diberi kebaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan bimbingannya dan rahmatnya. Walhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini melanjutkan pembahasan mendulang faedah dari kitab uddatu sabirin wa dhakhiratu syakirin karya al-'allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub Al-Ma'ruf Ibn Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Ta'ala Dan kita masih melanjutkan Bab yang ke-18 Yang menjelaskan Tentang hukum Menangis Atas Meninggalnya seseorang Dari yang kita cintai Telah kita sebutkan adanya dua pendapat para fukaha Tentang hukum menangis ketika Mendapatkan musibah wafatnya seseorang Di antara orang-orang yang dicintainya Apakah hal itu diperbolehkan? Dan telah kita sebutkan bahawa al-imam al-syafi'i rahimahullah dan banyak dari para pengikutnya bahawa mereka membedakan antara menangis sebelum wafatnya seseorang dan menangis setelah wafatnya. Adapun sebelum wafat, menangis itu diperbolehkan. Dan mereka berhujjah dengan beberapa hadis yang telah kita terangkan. Adapun setelah wafatnya maka tidak lagi diperbolehkan menangis. Sebab, alasannya bahawa seseorang yang menangis Disebabkan karena seorang yang dalam keadaan sekarat dan belum meninggal masih ada harapan agar Allah Wajjal memberi kesembuhan kepadanya sehingga tangisan merupakan bentuk harapan. Adapun setelah meninggalnya maka Takdir Allah Azza wa Jal telah ditetapkan Dan tangisan itu tidak lagi bermanfaat Sehingga tidak lagi dianjurkan untuk menangis Adapun pendapat Banyak dari kalangan para ulama Seperti Madhab imam Ahmad, Madhab Abu Hanifah dan yang dikuatkan oleh Abu Ishaq Kasyirazi bahawa diperbolehkan menangis. Baik sebelum atau sesudah wafatnya seseorang. Dan mereka juga menyebutkan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Sebab sekadar menangis bukanlah bentuk ratapan. Namun itu adalah merupakan bentuk rahmat. Kasih sayang yang berasal dari jiwa seorang hamba yang Allah Azza wa Jal letakkan ke dalam diri para hamba tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW menangis ketika wafatnya seseorang. Demikian pula Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Mereka menangis. Baik setelah wafatnya maupun sebelum wafatnya dan telah kita sebutkan dalil-dalil yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita melanjutkan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menangis atas wafatnya seseorang adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hilamah Muslim dari hadis Abu Hurairah, radiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah mengunjungi kuburan ibunya, maka beliau menangis dan menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar beliau juga ikut menangis. Ini. Disebutkan dalam Sahih Alimah Muslim. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidhi dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mencium. Uthman bin Mad'un, radiyallahu'an, pada saat beliau meninggal, hatta salat dumu'uhu ala wajhih, sehingga air matanya mengalir di wajahnya. Ini juga menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Demikian pula diruatkan oleh Imam al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ketika Memberitakan Tentang kematian Ja'far Dan para sahabatnya yang meninggal Dalam peristiwa perang mu'tah Wa'aynahu tadrifan dan Kedua mata beliau Menangis Demikian pula dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal Abu Bakar As Siddiq mendatangi jenazah Rasulullah alaihi salatu dan beliau menciumnya sambil beliau menangis Maka ini demikian banyak dalil di sini Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dua belas dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menangis dan bahwa hal tersebut bukanlah perkara yang dibenci ketika seorang mendapatkan musibah lalu dia menangis sebagai bentuk kesedihannya yang berasal dari hatinya. Dan tidak melampaui hal tersebut. Maka hal itu tidaklah terlarang. Dan tidaklah dibenci. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis Yang disebutkan oleh madhab. Asyafi'i As rahimahullah. Yang menyebutkan adanya larangan menangis. Maka kata beliau, hadith-hadith tersebut dibawa kepada larangan menangis yang disertai dengan An-nadib dan niyahah disertai dengan ratapan. Nangis sambil teriak-teriak. Nangis sambil Mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Apakah kalimat-kalimat yang menunjukkan. Bahawa ia tidak menerima apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah SWT. Misalnya dia mengatakan binasa aku, celaka aku. Aku telah ditinggal oleh orang-orang kucintai. Mengapa engkau terlalu cepat pergi? Mengapa Allah begini? Mengapa Allah begitu? Atau Menangis sambil Menyebutkan pujian-pujian Orang yang wafat tersebut Misalnya dia mengatakan Bahawa aku telah kehilangan Tulang punggung dalam kehidupanku ini. Engkau adalah tulang punggungku. Engkau begini, engkau begitu disebutkan. Jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya. Yang ini merupakan bentuk teriakan kaum jahiliyah dahulu. Ini yang pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ini yang tidak diperbolehkan. Oleh kerana itu hadis yang disebutkan seperti hadis Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda almayyitu yu'adzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayh bahwa si mayit itu disiksa dengan tangisan sebahagian keluarganya ketika menangisi kepergiannya Itu disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz yu'adzabu bima niha 'alaihi bahwa si mayit itu disiksa disebabkan karena ratapan keluarganya atas meninggalnya. Jadi riwayat ini yang diriwayatkan pula oleh al Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim itu menunjukkan bahawa bukan sekedar tangisan yang dilarang. Namun tangisan yang disertai an Yang disertai ratapan. Terhadap si mayit tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Bahwa Umar bin al-Khattab, radhiyallahu taala anhu, ketika meninggalnya Khalid bin al-Walid, radhiyallahu anh, ada sebagian wanita menangisi kematiannya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu da'uhunna yabkin 'ala Abi Sulaiman biarkanlah para wanita itu menangis atas wafatnya Abu Sulaiman yaitu Khalid bin Walid ma lam yakun naqa'un aw selama tangisan itu tidak mengandung naqa' yang dimaksud naqa' yaitu menaburkan tanah di atas kepala dan yang dimaksud laklaqah yaitu suara Maka biarkan mereka menangis selama tidak mengandung Nak'un yaitu menaburkan Tanah di atas kepala Dan tidak pula mengandung laklaqah Tidak mengandung teriakan Tidak mengandung suara Yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam ratapan Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah lebih dari sekedar menangis. Lalu ada yang mengatakan bahwa dalil-dalil yang membolehkan menangis itu telah terhapus hukumnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud bahwa jangan lagi ada yang menangis setelah hari ini atas wafatnya seseorang. Jangan lagi ada yang menangis. Sehingga difahami bahawa hadis ini menunjukkan menangis atas meninggalnya seorang itu telah terhapus hukumnya. Sebelumnya diperbolehkan kemudian setelah itu ada larangan. Namun. Anggapan terhapusnya Atau mansuknya Hukum-hukum yang menunjukkan diperbolehkannya menangis Ini tidak benar Sebab yang dimaksud di dalam hadis tersebut Bahwa jangan lagi ada yang Menangis atas Meninggalnya Orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud setelah hari ini sudah, jangan lagi ada yang menangis. Kaitannya dengan yang syahid dalam peristiwa perang Uhud. Setelah mereka menangis, ya Rasulullah SAW beri kesempatan pada mereka untuk menangis. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Sudah, jangan lagi ada yang menangis. Atas kematian mereka. Karena Allah Azza SWT telah memuliakan mereka itu. Bukan larangan menangis di hari-hari yang berikutnya atas kematian seseorang. Tidak. Karena dalil-dalil menunjukkan bolehnya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menangis atas wafatnya seseorang. Itu kejadiannya setelah peristiwa Uhud. Sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa dalil-dalil itu mensuh terhapus hukumnya. Sebab peristiwa perang Uhud itu terjadi pada... Awal-awal Hijrah pada tahun ketiga Hijriah keluar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut sementara kejadian-kejadian yang yang menunjukkan menangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangisnya para sahabat itu setelah kejadian Uhud setelah tahun ketiga Hijriah seperti hadis Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu itu masuk Islam pada tahun ketujuh, ya, berdekatan dengan peristiwa Khaybar, perang Khaybar. Abu Hurairah (radhiyallahu anhu) baru masuk Islam, beliau yang menukil dan melihat tangisan Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) menunjukkan bahwa itu jauh setelah peristiwa Uhud. Tangisan Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) atas kematian Ja'far ja bin Abi Talib. demikian pula para sahabat yang meninggal dalam peristiwa perang Mu'tah itu meninggalnya di tahun ke-8 Hijriah menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kematian Zainab juga terjadi pada tahun ke-8 Hijriah menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kematian Sa'ad bin Mu'adz Raudhailillahuan itu terjadi pada tahun kelima hijriyah, menangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping kuburan ibunya itu kaitannya dengan peristiwa Fathu Makkah tahun ke delapan hijriyah. Jadi kejadian-kejadian ini itu semua terjadi jauh setelah Peristiwa perang Uhud yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan lagi ada yang menangis setelah hari ini. Jadi jelas bahawa yang dimaksud larangan menangis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menangisi para syuhada Uhud pada saat itu dan bukan larangan menangis secara mutlak sebab demikian banyak riwayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi kematian orang-orang yang beliau cintai. Kemudian alasan mereka yang mengatakan bahawa Diperbolehkan menangis sebelum wafatnya seseorang. Karena ada harapan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kesembuhan. Adapun setelah wafatnya maka. Tidak lagi diperbolehkan menangis. Karena sudah tidak ada lagi harapan. Yang meninggal sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahawa seorang yang menangis. Dia menangis itu karena sedih ya. Dan seorang yang menangisi Seorang yang dalam keadaan sakit keras Atau dalam keadaan sekarat Itu karena dia sedih Nah Seseorang yang menangis setelah kematian Itu menunjukkan bahawa dia lebih sedih daripada sebelumnya Sehingga kalau diperbolehkan sebelum wafat Seharusnya lebih diperbolehkan lagi setelah wafatnya Karena itu berkaitan dengan Masalah kesedihan seseorang Atas wafatnya orang yang dia cintai Setelah wafat paling Tentunya seorang lebih bersedih lagi Kadang-kadang ada seorang Dia tidak menangis sebelum wafat Tapi begitu wafat Maka dia pun menangis Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saddabliya tadma'ul 'ain wa yahzanu al-qalb wa la naqulu illa ma yuskhitur rabb wa la naqulu ma yuskhitur rabb wa inna bika ya ibrahim la Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini ketika wafatnya anak beliau Ibrahim air mata mengalir hati ini merasa sedih dan kami tidak mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah dan sesungguhnya kami bersedih dengan wafatnya wahai Ibrahim jadi dalil-dalil uh, ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa sekedar menangis atas wafatnya seseorang merupakan hal yang diperbolehkan. Namun berbeda halnya dengan meratap dalam bahasa Arab disebut an-nadbu dan an-niyahatu an-niyahah yaitu meratap menangisi orang yang wafat yang disertai dengan teriakan yang disertai dengan tidak mampunya seseorang mengontrol dirinya. Tidak memiliki kesabaran. Adapun An-Nadibu juga merupakan bentuk ratapan. Namun sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan. Dan keutamaan-keutamaan si mayit ini. Yang wafat ini. Misalnya dia sambil berteriak mengatakan wahai engkau seorang pemberani wahai engkau adalah tulang punggungku wahai engkau yang memiliki keutamaan ini keutamaan itu disebutkan keutamaan-keutamaannya Maka hal ini juga tidak diperbolehkan Jadi annadbu dan tanyah kedua-duanya hukumnya haram Merupakan bentuk ratapan. Al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan. Meratap itu adalah ma'asiat. Para pengikut al-imamu syafi'i rahimahullah. Dan yang lainnya juga mengatakan. haramun. Meratap itu haram. Ibn Abdul Bar. Rahimahullah Taala beliau juga mengatakan, ajae al ulama, ala, an niyahat la terjusul rujali, walaih niisa. Para ulama sepakat bahawa meratap tidak diperbolehkan, baik untuk kaum lelaki demikian pula untuk kaum wanita. Sepakat para ulama. Hal itu tidak diperbolehkan. Jadi, dikuatkan lagi dengan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas menunjukkan diharamkannya. Meskipun ada sebagian yang menganggap makruh. Namun yang sahih meratap hukumnya haram. Bahkan termasuk dosa besar. Yang bahir dari hadith-hadith Nabi SAW menunjukkan hal itu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa wa da Bukannya dari kami orang yang memukul-mukul pipinya" dan menyobek-nyobek bajunya dan berteriak ala teriakan jahiliyah yaitu mengucapkan kalimat-kalimat sambil menangis kalimat yang tidak sepantasnya celaka aku binasa aku dan yang semisalnya Hadis ini jelas menunjukkan bentuk baraa'ah Berlepas dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang melakukan ini ketika mendapat musibah, menyiksa diri, nyobek-nyobek baju, memukul-mukul dada dan yang semisalnya sambil teriak-teriak. Ini hukumnya haram. Dan berdasarkan dalil ini dan yang lainnya pula menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh kaum syiah rafidah di hari Karbala yang bertepatan dengan hari Ashura 10 Muharram. Yang mereka sebut acara Al-Husainiyat menangisi dan meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhumah sambil memukul-mukul dada dan mengiris-ngiris kepala dengan pisau atau menghantamkan rantai di punggung-punggung mereka dan yang semisalnya ini bukanlah dari ajaran Islam Bukan dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Namun ini dari bid'ah ah yang diadakan oleh kelompok syiara fidah. Menyiksa-nyiksa diri atas kematian seseorang. Walhamdulillah, Ahlus Sunnati wal Jamaah Mencintai Al-Husain bin Ali bin Abi Talib Rasulullah ﷺ Sebagaimana mana ahlu sunnah cinta kepada Ali bin Abi Talib, Sebagaimana mana ahlu sunnah cinta kepada ahlul al-bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak meratapi kepergiannya, karena hal itu bukanlah dari Islam, bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan mereka. Kita tetap mencintai ahlul bait keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang anehnya bagi siapa yang membaca sejarah meninggalnya dan terbunuhnya Al Hussein radhiyallahu anhu di Karbala, dia akan mengetahui bahawa yang menjadi penyebab dan bahkan yang melakukan pembunuhan secara langsung terhadap Al-Hussein. Adalah orang-orang kufah yang pada saat itu. Kita tidak berbicara orang kufah yang ada di zaman sekarang. Yang pada saat itu. nota Notabene mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai kaum syiah. Pencinta Ahlul Bayt. Mereka telah mengkhianati Al-Hussein r.a yang sebelumnya mereka hendak membaiatnya sehingga mereka mengajak agar Al-Husain mendatangi Kufah agar diangkat sebagai Amirul Mukminin setelah adanya khilafah yang sah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah ketika itu namun setelah Al Hussein radhiyallahu anh bersama dengan keluarganya berangkat di pertengahan perjalanan mereka berkhianat mereka yang menghentikan perjalanan Al Hussein di Karbala dan mereka yang membunuhnya dengan tangan tangan mereka lalu anehnya justru mereka yang menangisi atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhumaa. Kita kembali kepada pembahasan bahawa meratap bukanlah bagian dari Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya, "Laisa minna." Bukandah dari kami. Ini adalah ancaman yang keras. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukan ratapan. Ini wahai muslimin rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.